ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعطور رحمه الله صلى الله عليه وسلم اعلم أرشدك الله لطاعة فيه دي الله توضيزوف طربيند يملكي ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين ف حنيفيه فهي ابراهيم عليه الصلاه والسلام اخرت دروس الله ون دوك يفركستوار اتي فين ماسينسيريت وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم بها ف مته الله يكا اوبليغو gjithë njerëzit. Edhe për këtë i ka kriju. Kama qala taala, siç ka thënë lartçuari, wama kholqtul jinna wal insa illa li yaabudun, çka do të thot, xhenet dhe njerëzit nuk i kam kriju për asgjë përveç se të më adurojnë. Komentuesi rahimehullah, thot, fjala e'lem arshadak allah, do të thot ndihja, Allahut udhëzoft pra për bindjen ndaj tij. Kjo është lutje garatë kandiduri. Do të thënë kjo shpreh mësitë dhe butsi ose edhe msurim ndaj kërkuesve të, të dijes, ndaj nxënësve të dijes. Do të thënë autor i Rahman Allah Directorate Satellite që mundet të pranojë deturinë, të marrë deturinë, edhe lutet për se që Allah ta ugzojë për bindje ndaj tij. Sot dije pra se al-Hanifia Pra kjo është feja e Ibrahimit a lehi salatu dhe selam. Të cilën e përmenë, thët ëmë në lë hënifijete millet e Ibrahim. Dhe më thënë se, hënifija, feja e Ibrahimit. Pra mundët tjetë ose me ketë koptim, si, dhe më thënë kjo fjallë e dytë si zërën simë për të pavënë. Hënifija, pra feja Ibrahimit. Ose, tjetë e sësë qarim, që dhe thëtë hënifija, që është feja Ibrahimit me kuptime të përafërta. E kjo khanifije, pra feja Ibrahimit, a.s.s.s. Sila është, në ta abud Allah e wahda, të më thënë që ta avurosh, vetëm Allahun një, mukhli thallë huddin, të më thënë edhe të gjithë fejnë, pra zdo i badet, të ja përkustosh vetëm Allahut, me sinceritet, pra me pas të ti. Kjo është feja e Ibrahimit, Allahu salla dhe selam. Edhe ne ket Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit, edhe të gjithë pejgamberët, edhe para Ibrahimit, edhe mos Ibrahimit, alehi ssalatu vesselam, mi të po, si sucedin këto fe, çka i quajnë fe të qjellore. Domethënë ato fe që bazën e kanë shpallje për Allahun te Ala. Ose tash në ket terminologjin e njerëzve është përdoret se këto janë fe monoteiste. Qësë është e vërtet, që përveç islamit nuk ka fejma në ateistë, të da nuk ka të uhit përveç islamit. Edhe të trija këto fejtë pretendojnë se janë në fejnë e Ibrahimit aleyhis salatu wassalam. Dhe pravej përmenut kjo, kërsa e din i vlerën e Ibrahimit aleyhis salatu wassalam, në qëri ka qeni vetmi në spyrën e tokës, me të uhit, në kohën kur aji... Dhe më të në përpara ti nuk ka existu të uhid, edhe në kohën e ti nuk ka pas njerë tjetër me të uhid tërveçti. Pasaj më dhonë, ka pas tjerë, si kur Luti, a.s. edhe tjerë, por më dhonë. Për po puna është se Ibrah Ibrahimin, a.s. Allahu e ka ba mikt vetin, sërsa ajka qenë i vetmi mëstyre në më tokës që e ka adhuru Allahun me të uhid. Edhe feja e ti, pra ka qenë tja, hanifije. E hanifije është dhe thot prej fjales khanif që dhe thot i larguer ose i shmangur të më tham i shmangur prej shirkut edhe prej adhurimit shirkut e, se Allahu kështu e ka prëshkrujt fene ti edhe kështu i ka urdhru të gjithë të tjere të andi e këmë fene Ibrahimit wasalam, që ka thon Allahu thumë e uhajme i lejke e njët tebi millet e Ibrahima khanife dhe thot pasaj të shpallën ty pasoje fen e Ibrahimit Hanif, vëma kane minë el-mushrikim, dhe hajë nuk ka qenë prej mushrikve. Këtët, kjo është feja që jemi të obligum të ndjekim, dhe kjo është në kjo është islami që është shpau të ësht gjithë për nga mërëve. Allahu e ka, e ka distantu robin e ti dhe mikun e ti, Ibrahimin wassalam, prej shirkut edhe prej fejve të tjera, si që ka famë, ما كان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا إبراهيمي نك كان صفود، نعف، إكريشتر ولكن كان حنيفًا مسلماً وما كان من المشركين طول كان يباستر، نك كان فانتي حنيف، جدا تتلارك في الشركة كان مسلم، نك كان يمنصروا عن داي اللاهد وما كان من المشركين، هذا فين نك كان داي مشربة Që që thamë pra me këtë fejë, të thotë ma tëjë autori? Dhe më thamë, autori jë ka sjaru se të qanjsh të kjo hënifija, ka thamë në ta'budë allahë muqlisën, në ta'budë allahë wahtëhë muqlisën lëhuddinë Dhe më thamë, ta' dhurosh vëtëm allahë një, duke jë përkushtu fejnë vëtë ma tëjë Edhe thotë me këtë, allahë hi ka urdhru të gjithë njerëzë Edhe ajetin me të të tëllin ka argumëntu Shëtë komentuës i rahimë Allah, është ajeti, Në më thëmë njerëzit dhe djinët nuk i kam kryu për asë gjithë jetër, përvek se që të madhurojnë. E thëtë duhet pa tjetër norma për të cilën argumenton, edhe argumenti tjenë të njajta. Se këtu ka thëmë se i ka urdhru të gjithë njerëzit, edhe përket i ka kryu. Kërsa ajeti thëtë djinët dhe njerëzit nuk i kam kryu për asë gjithë jetër, Përvecë që të më adhurojnë, thët uh, Shekë Muhammed e Manel Gjemi, rafimë Allah, është dhe është thëtë me ketë i ka urdhru të gjithë njerëdit dhe djinët, edhe përket i ka kriju. Edhe, në pas taj ajeti, të më thënë që është argumër, vjen në pajtim me uh, hukmin të të cilin e përmenë. Edhe në këta jetë, Allah thot, o thëtë, që ma këllëktu l'gjinnë dhe në infë, illa li ja'budun, pra djinët edhe njerëdit të E thët autori, u e maëna ja abudun, ju a shkidun. Dhe më tanë kuptimi i fjallës ja abudun, dhe më tanë të ma agurojnë, është ju a shkidun, dhe të të qëtë më njësojnë, në agurin. Edhe komentuar si thëtë se kjo është një prej kuptimeve të si ajeti, sëse e, djetarës e tefsirit i kanë zanë kuptimet ndryshme, disa kanë zanë se kuptimi i kësa fjallës është lija rifun, që të më njohin, ose tjetëri tëtë li, li ukhlisul i e l'ibadeth, dhe të të përkustojnë dhe të mua aðurimin, mirë po fjalla ju ahjidun, që të menjësojmë, dhe të të të më aðurim, është më përfshirë se, prandaj autorit e kazkez këtë fjallë. Pas taj thëtë, është më e'azhamu me emar Allahu bihi e tëvqid, të më thanë urdri, me imatë të cilin e ka thanë Allahu është tëvqidi. Dhe më thanë, Allahu, në ka urdhru me shumë urdhra. Mirë po, urdhri mëj madhë është teuhidi, që dhe tëtë njësimi i Allahut me adhurim, pra ose veçimi i Allahut me adhurim. Dëmë thëmë, fjallën teuhid e ka komentu me teuhidin në adhurim. Dëmë thëmë, vëq... njësimi në Allahut në adhurim. Mirë po, thëtë komentu e si vahemahullat. Pe kësaj gjithashtu duhet t'i stohet edhe ka vërtetimi i asaj që Allahu e ka vërtetuar për veti, për cilësitë e emrave, edhe atë që i dërguar i tij sallallahu alejhi vesalam e ka vërtetuar për për ta. Duke e pastruar Allahun nga çdo mangësi, nga çdo emet, edhe duke e pastruar nga pengjasimi me krijesat e, e tij. Kurse domthon këto Si që kuptoni, ashtë bat fjallë për të uhidull buluhie dhe të uhidull esmao sifatë. Mirë po, këtu, në të uhid, fjalla të uhid e përshlinë dhe të uhid rububie. Por, të uhid rububie nuk përmendet, sepëse, si që kemi shfjegu tjera herë, dhëmë fa nuk ka nevoj që njerëzit që sumitra e njerëzit, shumitra absolute e njerëzit binden për të uhid rububie edhe teohid rububije, kër përmendet në kurane dhe në sënët, ose në kurane dhe në sënti, përmendet për ta vërtetu, për, dhe më thamë, teohid rububije përmendet si argument për teohid ul uluhije. Edhe teohid ul uluhije gjithashtu, kërë të mësohen njerëzit për teohid ul uluhije dhe ta zbatojnë ashtu si duhet, dhe më thamë, më thamë, më thamë, më rena kësaj, përmbahet edhe teohid rububije, ma si njeri që, Edhe të thon vetëm Allahun me adhurim, nuk ka mundësi që të besojë se ka krijues tjetër përveç Allahut. Pastaj autori thotë wa a'zamu ma nahaa anhu as-shirk, edhe ndalesa më e madhe që ka ndaluar Allahu është shirku. Wa huwa da'watu ghayrihi ma'hu. Këta shirku është lutja e dikujt tjetër përveç Tij, subhanehu ve teala. Ky argument e ka thënë Ajetin të duhet dëllilu kaulluhu ta'ala Pra argument është fjallë ati Fjallë të lartësuarit Wa abudullaha Wa latu shrikubihi sej'a Mështë në adhuroni Allahun edhe mështë i shëqirani ati Azgja në adhurim Dë thot so, këtu thot se so, so, Ndalesa maj ma dhe që Allahu i ka ndalu njerëzit është shirku E aja është lutja dikuj tjetër Për dheqë Allahut Kuftohet se shirku nuk është Dhetëm lutja dikuj tjetër për dheqë Allahut pastë më ma përfshilës. Do të thënë përfshin edhe çdo ibadet tjetër, si kur namazi ose kurbani ose ose çdo ose tawaf ose ngjashme. Do të thënë çdo ibadet tjetër është në thejë drejtohet dikujt tjetër është Këmil, për vesh Allahut të shirkmë për ka përmend lutjen, por shkaqse lutja vjen me kuptimin e ibadetit, ose është ibadeti më i madh dhe më e rëndësishëm. Ose se tili i badet, në realitet, të nëmbanë dhe dhejtë lutje. Pra se tili kur ban i badet, dëmë thëmë nga atë vej për që e ban i lutët Allahut që t'i afrohet dhe të, të, të shpërblet për atë vej për që e ban dhe të rruhet pi dëninit e kështumerat. Ajo që e vërteton këta është, ajeti që e ka pru e, autori, Rahimahullah, më kësillin Allahut thëtë, Wa abudulloh, dëmë thëmë avurojeni Allahut, velat u shrik Asë një gjë, pra në adhurim, jo, vetëm në lutje, për në zolloj të adhurimit. Edhe kjo fjalla shëjën, dhe më thanë asë një gjë, pa mërë për asë një gjë të mërë për melaike, ose penga merë, ose njerë të mirë, ose qofshinë ata drunë, ose gurë, dhe më thanë asë një gjë të jetër nuk lejohet, pra Allah u ka ndalu që shfarë do qofë të jetër, të shëqirojëtë Allahut në adhurim. Pra kuptimi është të adhuroni vetëm Allahun dhe mësë i shëqirojënë ati në adhurim, asë një gjë, përmër të arësysë qëka nështë të gjë. Njeri apo shëndë, apo me lajke, si të tamë, apo gjinnë, shëjtanë, dhe më të janë, nëse adhurimi i drejtojë kujdo që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q e Djibrilit alayhisalatu wassalam si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si kurba ose qirbave ose izuide ose shejtaneve do të thonë te Allahu është njëjtë ajo është shirq që është mëkati më i madh. Kto janë tre hyvje, çka i ka thënë Sheikh Muhamedi ibn Abdul Wahhab rahimahullah, edhe tash fillon me temën, të cilën e ka e ka dhënë si titull këtij librit. Ajo ajo është ثلاثة ملات او ستري بازا اذن شيء فاكتيل لك قلت ثو قلت تتو ثو انت من اصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها بنت دياتيان تري بازا او تري ملات التي لا نريو اكا اوبليجيم تي دي فقل ثوي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم مثلا هتويان që robi të njohë zotin e ti, fene ti dhe e, profetin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Këtu praj përmenë këto tri baza dhe njëherë që u, u përmenë në fillin libris në mënyrë të shkurt, edhe i ka qujtë këto usull, në gjuhën arabe usull është shumë si fjales afëll. Fjala afëll ka kuptimin e zdo gjaje në bitë të cilën ndërtohen tira të gjana, si që është, themeli ose baza edhe rrënja, do të thonë për një rrënjë ndërtohet trungu edhe degët, edhe fytytet, edhe për një themel ose për një bazë, do të thonë ndërtohen shtyllat edhe muret edhe ndomat eksperament. Edhe këto tri baza janë sikur rraj, ose sikur themel, thonë i babët e tjera për mamasin, për zakatin, për harxhin, për rgjërimin e gjët tjetër. Dhe më thëmë, thotë ku të thuet që cilat janë tref e mellet që duhet t'i di se t'ili njeri, thuej njër që robit t'a njërë zotin e ti, fejn e ti dhe të nga merin e ti, Muhammedin sallallahu alim sallam. Edhe kjo prau përmenë dhe rediku këtë të tri tështje, të pjesa e diturisë. E pasaj thotë, fej dhe ak t'i le leke. Kur të, të thua ty, Marrë Rëbëbë, kush është zotë jodë? Fëkull, thuaj, Rëbëb i Allahu lëzhi Rëbëbani, a Rëbëb e Gëmihën e diniqëmi, thuaj të të të zotë jim është Allahu, i cilë më ka kryu mu, dhe i ka kryu, ose i ka furnizu dhe kultivu të gjitha botat, botrat, me dhuntit e ti. E kemi tregu me heret të shjala Rëbë, rria speciale Serbia, që do të tëtë kultivim. E kultivim do tëtë kujdesje për muvritë dhe për zëgja që i ban dobi. Për ndaj këtu ka thënë, suaj, rabbi Allah, nësën sëti im është Allahu, e ledhi rabbeni, i cili më ka, të më thënë nëse përkëtejet, drejtë për drejtë, do tëtë më ka kultivu që përshqim dhe tëtë që më ka kriju dhe më ndanë në jetë dhe ajë më furnizon. Qa rabda e gjemi ala alemina dhe i ka, i ka kultivu të gjitha dotrat, bini amili me dhuntit e ti. Kjo fjal që tështë i rabbi, Alla, zoti im është Allahu, i cili më ka kriju mund, dhe tëtë të cili në të, të vetëmin e adhuroj, sepse ajë më ka kriju dhe më furnizon dhe ajë është i vetëmi që meriton të adhuroj. Nuk kam unë kryu e të furnizu e tjetër, të ndaj nuk kam edhe të adhuruar tjetër. Edhe, ajë të të të të ka kriu mu, e ka kriu të gjitha botrat, edhe i furnizom, edhe me këta vetëm ajë meritojnë adhurimin. E, ato që nuk kryojnë, edhe nuk furnizojnë, ato nuk meritojnë të adhurohen. Dhe më thamë, Adhurimi, i drejtu, ndaj dikuj tjetër përveç Allahut, është vullnë, është padrejtësi. Thët, u rabda gjemi ala alemine biniha mihi, dhe të të dhe i ka kultivu, si të feshë, të gjitha botrat me zuntit e ti, me mirësit e ti, dhe të të të që gjë që egziston është e ardhur prej zuntive të Allahut, të cilat nuk mund të numrohen, si që ka thanë Allahut, u e in të uddu nihmet Allahi la të fësuha, nëse mundohen i ti numroni, Zontia e Allahut ose mëshkiti Allahut nuk mund ti nuk mund ti përfshini, nuk mund ti mbaroni se numëruatri. Ja ato janë zontia e krijimit, treja e tjera. Zontia e udhëzimit, zontia e Islamit, do të thon zontia e besimit, edhe zontia e sigurisë, edhe qetësisë këtu më rad, do të thon të gjitha ato që i kemi me të cilat ne kultivohemi, pra me të cilat Allahu kujdesat për ne, janë vetëm dhunti dhe mirësi dhurata të rejë Allahut subhanahu ta'ala. E pas ta i thotë, «Wa hua ma'budi, dhe aja është ja dhurua ri im, lejsa li ma'budun siwa, nuk ka mund të dhurua tjetër përveçti. Wa dhalilu qawlihu ta'ala dhe argumente është që le Allahut, «Alhamdulillahi, Rabbil alamin», më tanë lafëdhia i shohet vetëm Allahut dhoti të botra dhe. Edhe thotë, «Wa kullu ma siwa Allahi alam», Dhe do të thotë që çast përvec Allahut të botë, domethënë e krijuar, وأنا واحد من ذلك العالم بدون يام من prej kësaj bote. Domethënë ai është i adhuruari im, nuk kam unë ta adhuruar tjetër përveç tij. Pra nuk kam ta adhuruar të drejt përveç tij. Dhe unë nuk e adhuroj askan tjetër përveç tij. Kjo është çelësi i kësaj fjale. Dhe kjo domethënë kjo fjali vjen si rjedhoj e fjalës të parë, që thotë Zoti im është Allahu, i cilin ka kryu mu, edhe i ka kryu të gjitha e botrat, pra aja është i adhuruar inë, dhe nuk kam të adhuruar tjetër për e chti. Pra kjo është, sigur të shafam, argumentim me të uhid rububije për të uhid uluhije. Më thëmë, me që Allahu në i ka dhanë këtë mira, vetëm aja në ka kryu dhe vetëm aja në furnizome dhe në ambam në jetë, pra vetëm aja është i adhuruar i jonë, dhe nuk adhuraj nësë kanë tjetër përvechti. Se gjithë përvechti është kryes, e kryuar. Dhe më thëmë, si kërëvec shka thëmë, gjithë përvecht Allah është alem, dhe më thëmë botë e kryuar. Edhe, edhe unë jam një prej ati alemit, dhe më thëmë botës e të kryuar, të thëtë nëse adhuraj dikan tjetër është njajtë, dhe më thëmë adhuraj dikan që është njajtë qikurum që është t'i kryu dhe ka nevoj për Allah. <coughs> Edhe, thot, argument është fjala e Allahut, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, dhe thot, lardia i qështë Allahut kryuasi të botrëve, që është, dhe mu thamë, zotit të botrëve, dhe thot, që është kryuasi dhe furnizuasi i botrëve. E tërtaj, thot, se idha kile lëke, kur të të të të të të, nëse të të të të të dina arast e rabbek, mëse e një të i zotin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe krije sa të ti wa min ajatih ndër argomenta të ti janë ellejdu wal naharu wasshemsu wal kamar dhe nata dita djeldi dhahana wa min makhlukatih kur sëtë re krije sa të ti janë asemawat u sëbë sëtë qijet wal aradunë sëbë dhe sëtë tokat wa man fihine wa ma bëjna huma edhe ndër jëtë që ka nëtë dhe që ka nërmjet të tyre. Ne, këtu, dëmë thënë, në këto fjarë të nëpashme, thamë se, zotë i jonë është Allahu, dhe vëtë matë e agurojmë, dëmë thënë, ne i besojmë Allahut. Mirë po, Allahu për ne është gajbë, dëmë thënë, botë e padukshme. Nuk është prezent për shikime tona dhe shqisa tona, që ta shohim. Si që ka thamë, të nga nërri sallallahu, në nës fë inëkum lëntar au rabdëkum, hëtta të mutu, thën, nuk dëtashini zotin të uajderi sa të tisni. Pra këtu e ka qëllim hadithin për nga meri qëllallahu ane në sëllem, që e ka thanë kër ka parara emru për sprovat e, e dëgjalit. Ka thanë për nga meri qëllallahu ane në in sëllem, inë hu me këtu bëmbejnë ajnehi kafir, më thanë nërmet të syve të ti shkruun kafir, يقرؤه من كره عمله عمله تطط اتس سيسيليتي يورن وبتاتي او سباس ني ترانسليت يقراه كل مؤمن بمثابه لازم ان الفال كافس ستي بسنتاغ اذا ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان تعلموا انه لا يرى احد منكم ربه عز وجل حتى يموت مثلا مسوني për askus nuk ka mundësi ta shoq zotin e tij i lartuar qoftë derisa të vdes. Do të thon, vetëm banorët e xhenetit që do të tashin Allahun në në xhenet. Në dynjan nuk ka mundësi të shihet Allahu. Prandaj do thotë ne kemi nevojë për argumente në të cilat të mbështetin besimin tonë në Allahun subhanu te ala. Argumentet për Allahun subhanu te ala janë të shumta. Në stë gjë që eqzistën, nështë argumënt për Allahën. Së gërë këtë një poëtë, jëa aqabën, këjëfë yuqësë lë ilahu, amë këjëfë yedhëhë dhuë gjahëdu, wa kullu shëjën lëhu ajetën të dhullë alë anëhu wahëdu. Në mëtën, së të dhië, së ka mënë të qëtë këndërstohetë Allahë, ose së ka mënë të qëtë mëhoj dhë një mëhoës, që sdojë të ekziston është argument që argumenton se ai është një i vetëm. Do thotë sdojë të, të ekziston është argument për Allahun subhanahuleh azza i vet njëri, vet zemra e njeriut që ka besim në Allahun është argument se Allahu ekziston. Me pak tur Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka thënë bi ayatihi wa makhluqatihi, ma ayata, do thotë argumentet ose shenjat. Ayet Fjallë ajet dhe të të shenjë, ose argument, ose ajet i Kurani, dhe më të në fjallë e Allahut që është në Kurani. Edhe makhlukat dhe të të kryesa. Pra, këtu të bia fjallët janë me të njetin kuptim, dhe më të shenjat dhe kryesat e ti. E tre shenjave të Allahut janë nata, dita, djeli dhe hana edhe prej krijetare të ti janë shtatë qijet edhe shtatë tokat edhe zdojgjë që ka në to dhe zdojgjë që ka nërmjet të tyre. Dhe më thonë të gjitha këto janë, janë argumente që vërtetojnë se kryuesi i tyre është i gjithdishëm edhe që vërtetojnë se ato duhet pa tjetër të kontrolohen edhe të sëndohen prej kryuesi të që më hanë më të alë. Edhe argument për këta, thot, ar ya yan ayatat ayati par wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar mtan tri shenya vet ti sokle argumentet vet ti sot Allahu yan nata dita dielli va han la tasjudu lis-shamsi wala lil-qamar mabani fezta dielli e ashanas wasjudu lillahi alladhi khalaqahun par ban fezta Allahu tici ga kriu ato in kuntum i ja hutabun sa at vremate azuroni ta va li tietost sot u ahudu taala ve fiale ca te lartsuarit inna rabbukum allahul ladhi khalaqa as samawati wal arda fi sitati ayamin zoti ju ai est allahul icila icili i ka criu qe ztokon n 6 dit thumma stawa ala al arsh sa tay chndroi mbi arsh Jukësill lejlen si në hara, jatë lëbuhu hafithën, dëmë fanë natën jam bulon ditës që e kërkon me shvejtësi, wasë shëmë të walë kamar edhe djelin dhe hanën, pra i ka kriju, walë në gjumë më sëkharatim bi emri edhe yjet që janë të përullu ra nda ju urdhra vëtëti, ala lëhu lë këllku velë emrë, <coughs> pra vëtëma ti të konë krijimi dhe urdhri. Teberak Allahu Rabbul Alemin, dhe më tha një madhruar dhe i lartësuar që pëtë Allahu dhoti i botrave. Pra këto janë argumente që Allahu i ka përmen, do thot, duke argumentu me të uxhid rububije për të uxhid, ululuhi, për të uxhid uluhije, si që është në jetin e parë, pas i përmen të kryesat e ti, thot, pra mos i banisesh dhe bjellit e hanës, për banisesh dhe vëpen Allahu të cili ka kryu ato. E kjo është e, puna me logikshme që mund të egzistoj. Dhe më thënë, nuk adhurohet asë një kryes, po adhurohet ajë që i ka kryu kryesat. Që dhe më thënë të ulemi në shkallë më tullët. Dhe të inkuntum i gjahë të abudun, nëse ata adhroni. E dhe këtu dhe të kuktojnë ata që i marin ajetet e kuronit, ose hadithet, për të vërtetu vetëm gjara që i takojnë kryesave, ose kryimit të më thënë të uhid rububije, sëpse në fund të jetit ose në jetet dhijim zdoher, ka argumentim për të uhidul uluhije, kur Allahu i përmenë të të cilësi të rububije. Edhe në jetin tjetër, pra ku zotë i juaj është Allahu i cili ka kryu qëtë të të të këneksu me ratë, më në fund të tëtë, elalehu lë hëllku u elë emër, pra vetëm ati i takon kryimi, vetëm aje është kryuesi, dhe vetëm ati i takon urdri, që dhe të të të urdha dhe ndalesat, të filat kër ne i zbatojnë, dhe të më të në avurojnë Allahum, dhe të matim i takojnë, të darak Allahu Rabbul Alemin, dhe të më të në imadruar që fëtë Allahu Zotë i Bota. Gjithashtu këj ajeti dit, ashtë argument për qëndrimin Allahus nbi arsh, të të të Shekh Muhammad e Manel Gemi, Rahim e Allah. E të të ajetet që argumentojnë drejt për drejt, që Allahus qëndrojnë nbi arsh, janë, Stoft. Ajeti i parë është në surën Araaf, ajeti 34. Ajeti i dytë surja Yunus, numri ajeti 3, Yunus ajeti 3. E i treti në surën Muad, ajeti dyd. i dytë. I katërt në surën Ta ha, ajeti 5. Pes. I pesti në surën Al-Furqan, ajeti 39. I gjashtë në surën As-Sajde, ajeti 4 i shtati në surën El Hadid, ajeti 4. Të më thënë këta, shtatë ajetën, shtatë surët ndryshme, e përmendin se Allahu qëndron në bëj arsh. Kurse ajetë, të më thënë, se Allahu qëndron në bëj arsh, si pas asaj që i takon Allahut. Të më thënë, pa e përshkrujt dhe pa e krasu formën e qëndimit me qëndrimin e kryesare. Mirë po, përveç kësaj, argumentet janë cëmë ta që të regojnë se Allahu është <tus> lartë, dhe më thënë mbi, mbi kryesat e ti. Edhe duhet me kuptu se cilësia e lartësit për Allahun është cilësia vetore e përhershme. Dhe më thënë, atë një hebë nuk ndryshëm. Kërse cilësia e qëndrimit në bjarës është cilësia vetore, vetrore. Do të them se, ti Allahu e bën kur dojë dhe si dojë. Do të them dallimin mes cilësive vetore, edhe cilësive vetore shumë më ndryme si me me ditë, që ti dini, që ti kuptoni cilësinë e përgjithshme. Se ajo cilësi që është vetore, do të them është tan dashme për Allahut, asnjëherë nuk as nuk ka filluar, as nuk mbaron asnjëherë. Ajo ashtu kur Allahu subhanahu wa ta taala që nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim kur të cilësit veprore që janë ato që Allahu i bën kur të doje, edhe si të doje. Do të thonë ajo që Allahu ka thënë gjithmonë për krijesat e Tij, ajo nuk ndryshon asnjëherë. As asnjëher, asnjëher, nuk ndryshon kur Allahu zbret në qiejllin e parë, as nuk ndryshon kur vjen Allahu në ditën e Kiametit. Ëh, do të thonë çdo herë Allahu është mbi krijesat, edhe asnjëherë në qenia me Allahu subhanahu wa taala nuk ka diçka prej krijesave te tij. Edhe gjithashtu ne krijesat te tij nuk ka diçka prej qenies si se Allahu. Si thon ata, ata thon, domethën se kan akiden e hululit ose washatul wujud. Domethën hulul as te Allahu i ka kriju krijesat dhe esht per zvit me ta. Domtha ne as per zvit me krijesat. Kurse washatul wujud esht domethën se nuk ka eksistenc te tjeter per veç Allahut. Domtha dhe të cilë që ekziston është vetëm Allahu. E këto ë këto besime kuptohet se janë devijim i qartë dhe kufër, të cilat i kundërshton Kurani dhe Sunneti. Edhe argumentet e shumta janë prej Kurani se Allahu gjithmonë ka thënë ve as drafniher që thamë, nuk më baron, ashtë përmi e ti të pracues me nukun baron, as për m krijesat e tij, dhe nuk është të përzij me krijesat e lëshuara qoftë Allahu. Kurse cilësia ja e qëndrimit në bëj arsh, dëmë thamë është cilësi të cilën Allahu e ka ban atëherë kërka dashtë. Sitë ka, dasht. Sit, ka thënë Allahu në këta jetë përshemblë, se inë rabdëkumë Allahu lebi khalëqat senavati o lërëdë, dëmë thënë, zoti juaj është Allahu i cili i krijoj që jetë dhe tokenë fisit të pëjajanë, dëmë thërgjast bitë, thumë më stëwa ale lë arsh përsta qëndrojnë bëj arsh, dëmë thënë ajo është cil Edhe, tra në fund të ajeti tët Elalehu l-kalku wal-amr dhe tëtë mati të kon krimi tëtë nukka kriwës tjetër përveçti wal-amr edhe urdri nukka urdruwës tjetër përveçti pra që duhet tibin dhe nërë. Mirë, ma këj tëtë Shekë Muhammad ibn al-Wahabi al rrëshima Allah wal-rabbu huwa l-maqbud dhe zoti as i-azurru arri. Dhe më thamë Kjo nuk është komentimi fjales zotë, nuk është të të tëtë se të fjala zotë dhe më thanë i adhuruar, por kjo është zoti që i përmenën këtë të cilësit deli thash, aja është i vetëmi që duhet të adhuruarët. Pra njërëzit kanë të adhuruar të shumët, mirë po i vetëmi që duhet të adhuruarët e zoti krijuësi subhana huve të ada. Sepse aja është krijuësi. Edhe kjo është pjesë e asaj që tham argumentim me tëvhid rububije për tëvhid u luhije. Pra zoti është i adhuruarit. Edhe kjo është shumë edhe në Kurane dhe në Sunat. Edhe në duane penjamerit sallallahu nësëm. Në thëmë shumë, pa kjo është dhe tëmë si shembul ku penjamerit sallallahu nësëm me kam suat dua që thëtë Allahumme, entë rabbi, la ilahe illand. Në thëmë, Allah, ti e zoti im, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç ti dhe përveçteje. Pra, t'i e Zotim dhe nuk ka t'adhuruar të drejt përveçteje, që është rezultat i asaj se t'i e Zot. Khalek të ni dhe e në abduk që tim ke kryu mu dhe unë jam robi, robi ytë që dhe të t'i t'adhuroj me që tim ke kryu mu. E kësu me radë, dhe më thana jetet edhe hadithet me këtë këtë këtëm janë shumëta. Edhe thëtë Shekë Mohamed El Nadullo Habi pra për këtë fjalë zoti është i adhuruari sa të do dëllilo qonëu taala argumentos fjalat e lartsuarit ja e juhenas o njerëz budu rabbakum alladhi khalaqakum pra adhurojeni zotin tuaj i cili ju krijoi ju dhe tërin min qablukum edhe ata që ishin para ju la alakum tatakun eksto domtan se të ndroheni الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاسًا إِتِلِي يُوَى يَوْكَرِيُوَى يَعْضَرِ تَوْكَمْ شْتَرَبْ وَالثَّمَاءَ بِنَاءً هذا تحيلين درتيس وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً هذا تحيلين بريتي وي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذا تحيلين درتيس që ju fryte të ndryshme furnizim për ju. Fala teja lillahi amdaden ta pra masibani Allahut or ortak. Wan tum ta'lamun ta kur ju e dini. Do të them se Allahu pra kur ju e dini se Allahu është i vetmi në krijim dhe nuk ka ortak në krijim, atëherë mos i bani ortak në adhurim. E këtu thot Sheikh Muhammad Eman al al-Jami rahimehullah ku thëtë Allahu el-ledhi gja'lele kumul erda firashen o sëma e binaen, dhe më thënë, i cili ja u bari ju dhe tokën shtratë edhe qelin ndërtes, dhe më thënë, kjo është qeli që është indërtumë përmi, përmi shumë kryesa, dhe më thënë, përmi tokën edhe përmi shumë kryesa tjera, që ka dyër në të cilat ka hinjë të nga meri sallallahu anën sëlemnatën e israsë dhe mirajit, u anzel men e sema ma an fseto tre qieldit ka zbrit uj ky es fjala qjell kthues me tjetër kuptim do me thon nuk es kuptimi i ndërtesës qjell e cila ka dy erave në të cilat ka sku peng Ameris sallallahu alaihi ve selam por kjo es kthues për qëllim re do me thon transirat sepse fjala qjell gjona radh them fjala sema do me thon gjona radh do thot çdo gjë që es lart për me Edhe ndër njëherë në kuram përdojrat fjale se me me kuptimin e ndërtesës që është e, shumë e fuqishme. Edhe ndër njëherë është me kuptimin e rejve, prandaj duhet me ditë me bakit dalim. Më në fund tëtë fel, felat e gjalu lillahi e ndadhen, pra mos i bani Allahut ortak në adhurim, kur ju e dini, pra kur e dini se kështu është realiteti se Allahu ju ka kriju juve dhe të tjerë njerëz para jush edhe të gjithë të tjerë që do të vinë më pas, do të thënë, edhe i ka kriju qiellit dhe ka zbrit frej rreve si edhe aj përmes ujit, do të thënë, i kanë dhënë lloje të ndryshme të bimëve që janë fruta të ndryshme që janë furnizim për ju e kështu me radh, pra atëherë vetëm atë azhurojeni që thotë Shekë Muhammad Ibn Abdul Wahadi, rahimahullah, qalëbnu ketiri, rahimahullah, al-khalikulli hadhihi l-eshja, huëll mustahikulli l-ibadah, dhe më tanë, kryu e si i këty në gjana dhe, a shtaj që e meriton të adhurohet. Pra, këtu e bje gjithashtu edhe fjallën e ibn Këthirit, për, për të regu, dhe më tanë komentimin e, ajetit që ka tanë ibn Këthirit, se Me që Allahu i ka përmenë këto kryesa, pra do me vërtetu se vetëm ai merithon të adhurohet. Ose kuptimi kundër të këti ajeti dhe tëtë, ata që nuk kanë kryu, nuk mos më, i adhuronin, asë një mënyrë. Pra vetëma Allahu në adhuroheni i që i ka kryu këto kryesa, që dhe tëtë se... اتا شي نو كريوين نو نك دوات تاغروهن والله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على به ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين